Fema Radio Show. Santiago. Nikusikilaje <laughs> Fema Radio Show nikukaribisha tena kwa wakati mzuri kabisa tunakutana hapa kwenye gurudumu hili kuyazungumza na kuyajenga yetu vijana nchini Tanzania. Huyu Muhammad sija muelewa. Mimi nikiondoka yeye anarudi studio. Sasa hivi nimerudi studio na yeye kasepa. Eh inakuaje Muhammad? <laughs> <laughs> ya yeah, Muhammad Bwana yuko Eringa kama kawaida. sonja unajua michakato nini ya kukusanya taarifa za kipindi hiki inakuwa itukutanishi pamoja hapa studio lakini hakuna ambalo uh, linaharibika. Kama ulikuwa bado hujanifahamu mimi naitwa Rebecca Giumi na niko hapa kwenye FEMA Radio show inayotokwa kwa femina na Femina kwa kushirikiana na Best Dialogue ACT kwa maana ya Agriculture Council of Tanzania pamoja na Taha ambao ni Tanzania Horticulture Association. Na kwa muda sasa tumekuwa tukizungumza kuhusiana na kilimo cha mboga mboga na matunda tukizunguka katika mikoa mbalimbali ya hapa nchini wananchi wanajishughulisha na kilimo hiki cha mboga mboga na matunda. Na leo basi tutaangalia upande mwingine ni wa kilimo lakini kiafya zaidi. Tunazungumza masala ya njia za uzazi wa mpango na jinsi gani basi mkulima mwanamke anaweza akaongeza ufanisi katika shughuli zake kama akizingatia uzazi wa mpango. Na kwa kwanza basi tuko na reporter wetu Asha Athumani yeye anatokea Rungwe Mbea na yeye basi alizunguka katika mitaa mbalimbali ya mkoa wa Mbea kuzungumza na wananchi akiwauliza swali moja tu kuna umuhimu gani kwa wakulima kutumia njia za uzazi wa mpango? Asha Athumani karibu tuanzishe gurudumu letu la leo la Fema Radio Show. Asante kutoka katika studio zetu za Dar es Salaam. Leo hii nipo katika soko la Kiwira, Wilani Rungwe. Nikichukua maoni mbalimbali kutoka kwa wananchi, je, kuna umuhimu gani kwa wakulima kupanga uzazi, hususan wanawake? Kaka jitambulishe unaitwa nani? Mi naitwa Baraka Obama. Niko hapa Kiwira. Ila mi naona kuna faida kubwa. Kwa sababu kipanga uzazi wa mpango kwa mkulima, unaweza kuendelea kwenye shughuli, unaweza kidogo kwenye uchumi kafikia hali ambayo unaweza kumsomeesha mtoto kafanyeje hadi akafikia kwenye hali nzuri. Mimi naitwa Maria, natokia nsongo ya kijiji cha Ilenge. Mhimu mm. wake ni kupumzika kwa kuzaa alafu mojawapo unapata faida fulani ya kufanya kazi na kulea watoto wako kutunza vizuri. Mi naichwa nema mbakisi. Maana usipopanga uzazi, kilimo kinaweza kudorora. Alafu tena watoto hawezi ukawasomesha kwa sababu kila wakati wewe ni kuzaa tu. Ina ukizaa watoto kwa mpango hata kusomesha inakuwa ni rahisi. Naitwa Amoni Mwasile au Mwanaamai. Faida yake ni kwamba mwanamke akipanga uzazi, anaweza kafanya kazi vizuri kwa nguvu kwa sababu akizaa obvious nguvu zinamuishia mwilini no! Mi naitwa Olida mpango wa kupanga uzazi yani ni kuzaa watoto kwa mpangilio yani wakuwe kwa afya bora naitwa Rimo Dixon wana kila sababu ya kufanya hivyo kwa sababu wanakuwa na majukumu mengi sipo panga uzazi na kucheka maisha nyako vijijini labda tofauti na mjini kwa utakuwa ni ngumu kwa itakuwa jikandamiza wenyewe Sauda Isaac yeah, unaweza kuna muhimu wote wa wanawake kupanga uzazi hususan ni wakulima? Sijui. Haya alikuwa ni maoni ya watu mbalimbali kutoka katika soko la Kiwira Wilani Rungwe wakielezea umuhimu wa wakulima kupanga uzazi ni wanawake. Nikiripoti kutoka Kiwira Wilani Rungwe, mimi ni Asha Thumani wa Fema Radio Show kwako studio. Unasikiliza Fema Radio Show. Yes, asante sana Asha kwa kazi nzuri kabisa ya kuhoji watu mbalimbali mbali mauni yao kuhusiana na kile ambacho na kizungumza leo ndani ya Fema Radio Show, matumizi ya njia za uzalizaji wa mpango na uhusiano wake na shughuli za kilimo. Wakati huu hapa bado tuko na Asha lakini time hapa anamletaje Pange mwanamke ambaye na story, eh anashiriki na sisi Changa moto gani ambazo anakutana nazo uh, kwenye mazima ya kuangalia ni gana kulea familia sambamba na kushiriki katika shughuli za kilimo. Tuko na Asha anamleta jipange kwenye Fema Radio Show. Fema Radio Show. Show ya Jipange. leo nimetembelea rungu kijiji cha Ilolo na kutana na mama ya Mali ambaye anajishurisha na shughuli za kilimo pamoja na ufugaji. Moja kwa moja basi nitazungumza naye, apata tufahamisha anaitwa nani na tutazungumza mengi. Mimi naitwa mchungaji, ni kwisa, Mwakamele na ni ya mali, ni mkulima na mfugaji. Tumekutembelea, lengo ni kutaka kujua machache kutoka kwako. E, la kwanza kabisa utatufahamisha kwamba unawezaje kumudu kutenga muda wako kati ya uangalizi wa familia na kufanya shughuli zako za kilimo? Ni rahisi sana kutenga muda. Muda huu anapanga jioni. Najua kesho Nita mambo ya familia kuanzia asubuhi labda mpaka saa sita, na jioni naenda kwenye kilimo au kwenye ufugaji. Na umeshawahi kutumia njia mojawapo ya uzazi wa mpango? Nimetumia njia ya kalenda. Madhara ya mwanzo niliyoyapata ni kuzaa mtoto haraka. Kwa sababu mwaka 1988 nimezaa mtoto wangu wa kwanza wa kike na mwaka 1989 za mtoto wangu wa pili. Kwa hiyo hapo nilipata madhara nilikosea kalenda. Ni changamoto gani ambazo unakutana nazo wakati wa kufanya shughuli zako za kilimo na uangalizi wa familia? Changamoto ambazo ninazipata ni vifo. Katika maisha yetu ya Kiafrika, mukifiwa hamfanyii kazi karibu wiki nzima au wiki mbili au wiki tatu, mnakuwa msibani. Kwa hiyo hiyo ni changamoto mojawapo ambayo si nzuri kwa upande wa kilimo au kwa upande wa ujasiri ya mali. Wakati mwingine mvua zinaweza zikanyesha nyingi sana zikaharibu mazao au mvua zikacherewa mazao e, akaharibika kama hivyo. Unamgawanyiko wote wa kazi ambao wewe na mwanzi wako umejipangia? E, Ndiyo, kuna mgawanyo ingawa huwezi kumlazimisha mtu kuwa mjasiri ya mali ni kitu ambacho mtu anakuwa ameumbiwa nacho. Kinatakiwa kitoke moyoni. Lakini kila mtu ana kitu alichoumbiwa Kwa ni vizuri katika familia kumoelewa mwenzako anapenda kitu gani. Yeye aendelee na kile kitu na we uendelee na kile ambacho Mungu amekuumbia. Usijumkamlazimisha mwenzako aingie katika kitu ambacho wapendi mtagombana tu. Jipange. Na kuna msaada gani unaoupata kutoka kwa mwenzi wako katika kutimiza majukumu ya kila siku ya familia? Ninapata msaada wa fedha ananisaidia kwa upande wa fedha. Nikitaka kulima au kufuga, ananipa fedha. Kwa hiyo ninachotaka kufanyia kama ni kilimo, kama ni kununua mfugo chochote kile nafanyia Alikuwa ni mchungaji Mama kutoka kijiji cha Ilolo wilani Rungwe. akizungumzia masuala mbalimbali hususan jinsi ambavyo anaweza kugawa muda wake katika shughuli za kilimo na familia. Nikiripoti katika kijiji cha Ilolo la Mimi ni Asha Athmani wa Fema Radio Show. ya kijanja. Haya bwana hiyo ndio ilikuwa story ya jipange mama mchungaji huyo ametuelezea na tunaona uh, kwa uhakika kabisa na umesikia kwamba kuna umuhimu kabisa wa kuzingatia njia za mpango sababu kwa mwanamke inakupa nafasi nzuri kabisa na muda mwingi wa kuweka katika shughuli zako za maendeleo ikiwamo shughuli za kilimo muda huu hapa tunaenda kumskiliza bwana lakini kabla ya kumskiliza bwana Eshi nikukumbushe tu kama bado una maoni una mambo ambayo ungependa kuongea na Fema Radio show tutumie kupitia namba yetu ya tano 3003001 Muda wa rafiki yetu bwana Ishu hapa tucheke kidogo lakini tukiburudika na kuelimika pamoja. Maisha ya leu ni kufanya kazi Mumena muke kusaidiana. E, <laughs> lazima tusaidiane na leo sibanduke hapa Busanini mpaka nimalize kupalilia matuta yote. Eh We, ai a, we, we, we, we, we, we, we, tunu sasa mambo gani hayo unafanya hebu lete hicho kiloba Let, lete lete hapa we, we, lete haraka weka hapa una gani wewe uji kiloba unakipeleka wapi wewe oh, una mambo wewe mambo unayofanya na umuri wako ni tofauti eh hivi wewe unajua una miaka mingapi nakuuliza una miaka mingapi unajua hujui je kaka yako zuru unajua ana miaka mingapi hujui unaona sasa sikiliza wewe mepishana na zuru mmepishana miaka mitano na yote inotokana na sisi wazazi wenu Eh tuko makini kwenye swala zima la uzazi wa mpango. Umenielewa? Umenielewa? Na hii inatusaidia sisi mimi na mama yako kufanya shughuli mbalimbali za kimaendeleo ikiwemo hii ya kilimo cha mboga mboga na matunda. Sasa unachukua mfugo wa mbolea unataka kumwaga. Unataka kutuletea sala hapa. Nitakutifuatifua muangalie kwanza. Hebu songea pembeni hapo. Iki kilimo tunachofanya hapa fedha tutakazo upata zitatusaidia sisi kuweza kujikwamua kimaendeleo na kuachana kabisa na maswala ya ufukara sasa ukimwaga mwaga mbolea utoleta hasara eh, kuna baadhi ya familia mimi nakwambia kama ulikuwa ujui baadhi ya familia zina watoto wengi watoto kede kede tena wanapishana mwaka mmoja mmoja matokeo yake sasa lishe inakuwa duni ada shuleni yani ndio mgogoro kabisa nguo za kuvaa ni vilaka vilaka mpaka vilaka vinaulizana kwamba mwenzangu umekuja lini lakini wewe hapa na yako mambo safi, mambo burudani, tumejipanga eh? naendelea kuwakumbusha wazazi wanzangu, na nakukumbusha mara kwa mara, kwamba tupange maisha na uzazi wa mpango ndio mpango mzima, Umenelewa Usikasirike haya, nenda kacheze kule, acha naendelee na parizi hapa. Umenelewa Hapa eh? ni kazi tu eh. Hey. tu Pua alikweli bwana Ishi msikilizaji umemskimiliza kitu lakini pia tukipata elimu kupitia sehemu yake hiyo akiongea na binti yake Tunu au vipi imekaa poa kabisa muda huu wapa basi ni sehemu ile ambayo ni muhimu kabisa eh tunakuwa tuna mawazo tofauti tofauti maoni ambayo eh, yanakinzana lakini jembe jembeni ni sehemu ambapo tunapata kuwa na mtaalamu anaweka mambo sawa na safari hii basi ripota wetu Arubu Abdul alipata nafasi ya kutembelea ofisi ya mratibu wa afya ya uzazi azi na mtoto katika mkoa wa mbea na akazungumza naye mambo mengi sana kuhusiana na umuhimu wa uh, kufuatilia njia za mpango kama anachogulisha na shughuli za kilimo. Tuungane na Arubu Abdul akimleta jembe jembeni wetu wale. Panda ubora, vuna hongera. Jembe, jembeni. Asante sana kutoka studio. Eh, nipo katika ofisi ya mratibu wa afya ya uzazi na mtoto mkoa wa mbea Nipo na mama hapa, atajitambulisha jina lake na kuweza kuelezea yale ambayo tumeweza kujipanga kuweza kuzungumza kwa siku ya paleo. leo karibu asante mimi naitwa Ana Kipera ni afisa msaidizi muuguzi niko katika ofisi hii ya afya ya uzazi na mtoto mko, ya mkoa ni mnasaidia mratibu wa afya ya uzazi na mtoto wa mkoa okay asante sana mwanamke anatakiwa kukaa kwa muda gani baada kujifungua kabla ya kubeba tena ujauzito Sante, swali ni zuri sana tunapendekeza mama kurudisha afya yake baada ya kujifungua akae miaka miwili mwaka wa 3 anaweza pia akapata ujauzito mwingine kwa sababu kipindi kile mama atakuwa tayari amerudisha ya afya yake atakuwa na nguvu na atakuwa ameshajipanga ili aweze kupata ujauzito mwingine jembe jembeni ni kipindi cha muda gani kinatokiwa kwa mwanamke kurudi katika shughuli za uzalishaji hususan kilimo baada ya kujifungua ninapenda kuambia wananchi wenzangu muda mzuri wa mama baada ya kujifungua aweze kurudi kwenye shughuli zake za kawaida kwanza zinatofautiana na mila na desturi na sehemu haswa husika kwa yule mtu anakoishi wengine wanaka miezi mitatu wengine miezi sita mngine mwezi mmoja tu na mngine anaweza kurudi kazini hata wiki mbili baada ya kujifungua Nimesemea hivyo inategemeana na mila na desturi na sehemu ya mtu anakoishi kiafya tunapendekeza ni vizuri mama akae kwa muda wa siku 42 zile za mwanzo ambapo mama anapata changamoto nyingi mama anahitajikwa kuangaliwa kwa karibu na pia hizo siku 42 sisemei kwamba ndio wakati mwafaka wa kurudi kuanza kufanya shughuli zake mama anapojisikia kwamba ana nguvu ya kutosha na afya yake imerudi katika hali yake ya kawaida anaweza pia akaanza shughuli za kufanya kazi za kilimo napenda kuzungumzia swala za kilimo kilimo ni kigumu kinahitaji muda mzuri kinahitaji muda mwingi kinahitaji nguvu kinahitaji afya jembe jembeni kuna athari gani ambazo mwanamke anaweza kupata pale asipofuata ushauri wa kitaalamu wa kupumzika mara baada ya kujifungua athari kubwa kwa mama anapojifungua afya yake haitakuwa katika hali nzuri na pia huyu mama ana uwezekano mkubwa wa kuwa na upungufu wa damu na anapoanza anza shughuli za shamba mapema ni kwamba muda mwingi atakuwa iko shambani na kipindi kile na muda wa kupata ile lishe ambayo itamsaidia kurudisha hali yake ya kawaida au kurudisha kia yake ikawa vizuri. Sia ni afya ya mama na pia atadhorofisha ata hata yule mtoto hatapata mahitaji muhimu na hatapata muda mzuri wa kumnyonyesha mtoto na hata kuwa na nguvu ya kuweza tena kufanya zile shughuli zake za kawaida na pia hata kuathirika kiakili pia. Huyu mama anatakiwa apate muda mzuri wa kupumzika ili afya akili irudi katika ile hali ya kawaida ajue sasa hivi ana majukumu yapi ya ulezi wa mtoto na majukumu yapi ya kutafuta kipato cha kusaidia katika familia yake na kujenga taifa letu anahitaji muda mrefu wa kupumzika ili arudishe katika hali nzuri haya yote yanaweza kumfanya huyu mama akaathirika kiafya na kiakili pia jembe jembeni ni majukumu gani ambayo mwanaume anapaswa kuzingatia kurekebisha kutimiza ushauri wa uzazi wa mpango majukumu haya hayaanzii mama anapojifungua majukumu haya yanaanzia kabla hata baba hawajapanga na mwenza wake ni wakati gani wapate mama apate ujauzito tunapendekeza Baba na mama waambatane wote waende wakapate ushauri katika vituo vyetu vyote vinavyotoa huduma ya afya ya uzazi na mtoto wakati huo baba anapata ushauri mzuri sana ni jinsi gani huyu mama apate, apate uja ujauzito na wakati gani huyu baba aweze kumsaidia mama wakati wa ujauzito wakati wa ujauzito ndio mahala pa kwanza pakuanza kupanga uzazi wa mpango ambao atakaoutumia yeye na mwenza wake mara tu mama baada kujifungua kwa hiyo baba anawa, anajukumu kubwa la kuweza kumsaidia huyu mama kabla hajapata ujauzito na baada akiwa akiwashapata shapata ujauzito na kumsaidia wakati wote wanapokwenda wote katika huduma zetu zinazotoa hizo huduma za afya wa uzazi na mtoto ili kupata kupata ushauri mzuri zaidi jembe jembeni ushauri mkubwa ni upeleke kwa kina baba Wakina baba wanatakiwa lifahamu hilo kwamba mama anapokuwa mjamzito anahitaji msaada sana wa baba na familia nzima wakina baba watambue kwamba kipindi kile mama anakuwa na watu wawili yeye mwenyewe na ule ujiz, uja uzito. kwa hiyo kipindi hicho mama anahitaji apate msaada wa kupunguziwa kazi nzito si za kilimo tu hata kazi za nyumbani kuna kazi za nyumbani pia ni nzito kwa mfano kuna kwenda kubeba kuni mbali mama anatembea muda mrefu na kuchota maji mbali mama anabeba mizigo mizito na mwendo mrefu na pia mama huyu anashinda shambani kuanzia asubuhi mpaka jioni na akiwa mjamzito kwa hiyo tunapenda sana akina baba alitambue hilo wakati huo mama anahitaji apunguziwe zile kazi ambazo zinampelekea asiweze kupumzika asiweze kupata muda mzuri wa kula ili aweze kujenga afya yake vizuri Mengi ambayo tumeyasikia kutoka katika ofisi ya mratibu wa afya ya uzazi na mtoto mkoa wa Mbea, eh kuyajua na pengine umeza kujifunza kutoka katika haya ambayo umeza kuelezwa, wakina mama wana wakati mgumu wa kuweza kufanya shughuli zao pindi wanapokuwa wajawazito, lakini wakina baba tumepaswa kujua na kuweza kuwasaidia wakina mama. Mimi nakuwa sina na ziada nikiripoti kutoka katika ofisi ya mratibu wa afya ya uzazi na mtoto mkoa wa Mbea. Mimi naitwa Arubu Abduli wa Fema Radio Show. Jembe, jembeni. Fema Radio Show. ya kijijanja. Asante sana arubu Abdul kwa kazi nzuri kabisa ya kumwodi jembe jembeni wetu wa leo mtaalamu ambaye amezungumza kwa kina sana kuhusiana na yale ambayo tunazungumza leo uzazi wa mpango na umimu wake kwenye shughuli za kilimo. Time hapa tunaburudika. Kama kila siku tunavyosema Fema Radio Show elimu pamoja na burudani. Na namleta kwako kwa basi yang Kila akishirikiana na Banana Zoro wanakwambia, umebadilika. Burudika sana ukiwa kwenye Fema Radio Show. Pokea busu Toko kokoni mnyo za buliona na korubuni danganyifu wa mapenzi leo na kanuni bila mimi jibuwezi chozi mwanzo uzuni maji ndo leta utelezi sasa nalala salama na picha yangu siku njoo zinakwama bila sauti yangu leo za miako mama sasa nakumbuka uso zangu kipindo na nitukano kidai sauti yangu sasa unaniita mchumba unaamini hata boa hadi macho na mfumba tatongo tongo sijatoa unanipa dimavumba nisifulie nikaboa na mumba zaidi kama mimi toa dole kwa babako ni kama ataniadhibu ukiwa na wenzako mkiniponda kwa dhabibu kujua ntakuwa wako Tashinda majaribu kama mwaka mzima ni hasa mkufuate nipe jibu paka pande za fukwe tukasepa kubalizi Auna shahuku pale unapona machizi tunampenda bele na ice ndo wapo easy unanipa ushauri pamoja tunaojadili ukasema una nafsi moja uwezi kupenda wawili nafasi lonayo kwako Zeda ya kunipa mwili sani ndoa uhitaji lako tumechoka kusubiri sasa haulali hadi unipigie foni na kosa kubwa la kutesa moyo wako heshimu sisi zako na na na hata vocha laki moja haitoshi kuongea na mimi mapenzi ungekuwa ni maji na isi bahari mapenzi kwa kipaji na isi ungenyipa mistari au unahitaji ushauriwe juu yangu muumuzi wewe unasema moyo wako wangu na mindo chagula chaguo nini sauti nzuri na kuimbia kitandani dele unafurahi ama ni swaga za majinzi na tai ama ni pendo zuri nalokupa asubuhi kabla ya chai imechoka kunita kila nataka unaita mume mapenzi jia genajiri kidume nisha kuteka fikira so inabidi tujitume kwenye sawa kisha tuadhibiti paka shume sema ungejua mapema hata usingerenga ungenipokea kwa moyo mmoja mikono ungekinga kwa kisi za kotosha ungenihagi kila saa kama ungekuwa malkia ungenionga tada sikufichi mama unanipa raha umeshinda vita ya mapenzi na sitojita shujaa sitajiinshauliwe juu yako muumuzi mimi nasema moyo wangu wako na wendo chagula mimi Fema radio show sauti yako kalamu na karatasi button na bidole Sema na Fema kutoka kwenye namba yetu ya 0753003001 pamoja na njia nyingine kama Facebook na Twitter hii ni sema na Fema au vipi sehemu ambayo unapata kusikia message yako ikisomwa lakini vile vile tunapata kusikia mshindi wa wiki kwa swali la wiki iliyopita msikilizaji na message nyingi sana nitajitahidi kusoma kwa kadri nitakavyoweza lakini si tena wakati ni ukuta hatuwezi kushindana naye a naanza na huyu anasema anaitwa Joa say If nipo Serengeti zifuatazo ni faida za mboga mboga na matunda ya kwanza huzuia maradhi na kurutubisha kinga ya mwili ya pili hutupatia madini na vitamini mbalimbali mbali. ya tatu hutupatia nguvu mafuta asili na kuongeza sukari mwilini na nne husaidia kuimarisha mifupa nafikiri Joah alikuwa anajibu swali la wiki iliyopita na meseji ya kendo hiyo kama nilivyoisoma huyu mwingine nasema panaitwa George Deus nipo Sumbawanga kilimo cha matunda na mboga mboga kinatusaidia katika mambo yafuatayo ya kwanza kinatusaidia kupata chakula chenye virutubisho stahiki kwa ajili ya kulinda na kuimarisha afya zetu kwa wakati wote. Ya pili, kinasaidia katika kukua kwa uchumi wa mkulima na taifa kwa ujumla kupitia kodi kutokana na kuuza mazao haya. hivyo basi mkulima anakuwa napata fedha kwa ajili ya matumizi ya kila siku ya familia. Safi kabisa George, message yako hiyo tumeipata kwa uzuri kabisa. Kilimo cha mbogamboga na matunda kina faida zifuatazo. Kusaidia kulinda miili yetu dhidi ya maradhi na gonjwa uh, pili kusaidia kuongeza vitamini kwenye miili yetu na tatu inasaidia kuongeza uwezo wa akili kufikiria mimi ni Simon Chris wasongea. Nasema anasema Simon wewe au vipi message yako nzuri kabisa Simon tumeipata Mugira anasema mimi ni Samson Saguda Silvestra natokea Lulembela Geita kilimo cha mboga mboga na matunda hutusaidia kuimarisha viungo vya mwili kwa sababu zifuatazo uh, kuongeza vitamini mwilini hutusaidia kuwa na afya njema na mwisho hutusaidia matumizi mbalimbali. Mbali. Basi hizo ni message kutoka kwa wasikilizaji ambao wamesema na Fema Radio Show na wakati huu basi msikilizaji twende tumfahamu mshindi wa swali la wiki ilio. Peter. Na mshidi wetu si mwingine bali ni Theresia zaveri anatoka Mwanza Buswelu. Teresia hongera sana. Na Teresia basi alijibu swali letu kwa kusema faida ya mboga mboga na matunda kwanza ni vitamin B12 kwa B12 lakini vile vile makuzi imara kwa rika zote pia hulinda mwili usishambuliwe na maradhi nyemelezi faida hutumika kwa familia husika mengine huuzwa kuongeza kipato cha familia na huyo basi tukaona ndio awe mshindi kwa wiki hii kwa swali la wiki iliyopita na wewe msikilizaji unaweza ukawa mshindi kwa wiki ijayo na ni rahisi sana unajibu swali letu tu la wiki na Jibu lako basi unatuma kwenda namba yetu ya 0753 003 001. Na swali so letu la wiki hii basi linauliza Kuna umuhimu gani kwa wakulima kutumia njia za uzazi wa mpango? Kuna umimu gani kwa wakulima kutumia njia za uzazi wa mpango? Tujibu swali letu hilo kupitia namba yetu ya sifuri 003 001. Usisahau kuandika jina lako na sehemu unayotoka na hapo basi utakuwa umeweka kwenye nafasi ya kuweza kujishindia zawadi kutoka hapa Femina. Fema, ready show. You sure? Hakika janja. This is who we are. Yes, ni mishemishe mishe za shamba ndani ya Fema Radio Show sehemu ambayo unapata kusikia mikasa na vituko mbalimbali ambavyo wakulima wanakutana navyo kwenye shughuli za kilimo. Na hii hapa basi inasikitisha kidogo lakini unajua katika kila jambo baya unaokutana nalo au changamoto kuna fundisho. Na ndio maana tunaileta hii kwako kutoka kwa Irene Sila yeye atasimulia zaidi kwenye mishemishe mishe za shamba Mishemishe mishe za shamba Naitwa Irene Sila ama Mrs Mapoga. Katika kilimo cha bustani na mboga mboga na matunda nimepata majanga ambayo sitaweza kuyasahau katika maisha yangu. Tulipoanza kilimo hiki tulikuwa mimi na mme wangu. Tumefika katikati tunapoelekea kwenye mafanikio kitu cha kwanza kilichotokea ni kwamba tenki la maji lilidondoka kutoka juu likadondokea kwenye house likavunja na kusababisha uharibifu mkubwa. Haikupita muda mrefu mume wangu akaugua gafra jioni moja kalalamika vidonda vya tumbo tumekwenda hospitali akalala usiku mmoja akafariki dunia tangu wakati huo kwa kweli hata nguvu ya kuendelea na hii bustani nakosa nguvu kila nikiingia hapa kwamba nishike nipalilie ni nipunguzie miche nakosa nguvu nakuta na machozi ninarudi nyumbani kitu ambacho kwa kweli sitakisahau Nina mumba Mungu labda anipe nguvu kwa upya niweze kusimama katika hili. Kwao ni janga ambalo sitaweza kulisahau katika maisha yangu. Mishemishe mishe za shamba, Fema hmm. Radio Show. Dio Show ya kijanja. I say pole sana dada Irene kwa maswahibu haya ambayo amekukuta katika maisha lakini kama tunavyosema kila siku changamoto ndio zinazotujenga. Kwa hiyo ni kuangalia tuna gani unaweza kuinuka kutoka hapo na kuendelea mbele. Maisha lazima yaendelee. Basi hiyo ndio mishemishe ya shamba lakini kama unavojua ukishasikia mishemishe uh, za shamba za Fema Radio Show ndio tutakuwa tunafungafunga hapa studio ovipi. Na naomba nikukumbushe tu leo tulikuwa tunazungumza kuhusiana na matumizi ya njia za uzazi wa mpango na uhusiano wake katika shughuli za kilimo. Na tumeona kabisa kuna messages nyingi ambazo mtaalamu alizungumza lakini pia jipange alishirikiana na sisi na anachoza kusema ni kimoja tu uh, inaonekana ni kweli kabisa na kuna umuhimu wa wakulima wanawake kuzingatia njia za uzazi wa mpango kwa sababu kufanya hivyo basi wao kwanza wanajipatia muda wa kufanya shughuli za kilimo lakini pia wanaweza kulea watoto wao vizuri kwa sababu kila mtoto anakuwa amezaliwa kwa nafasi tofauti na ile ambayo mtu anakuta anazaa kila mwaka inakuwa sio nzuri lakini vile vile hata afya ya mama inakuwa bora zaidi kama akizingatia njia za uzazi wa mpango na hivyo basi kunamfanya uh, awe na afya bora ambayo taipelekea shughuli zake za kilimo ziwe bora zaidi nisiongee sana tumesha sikia mengi mimi langu hapa amna la zaidi ni washukuru tu femina kwa kuleta fema radio show lakini wakishirikiana best dialogue act pamoja nataha. na Taha. Na hapa studio basi ulikuwa nami Rebecca Gumi. Mpaka wiki ijayo. Bye.